Розділ 19. Камінчик був приголомшений релятивістикою. Перші години він просто відмовлявся мені вірити. Але потім, коли я все детальніше і детальніше пояснював його політ, він увірував. Це йому не сподобалося, але він прийняв, що все світ працює за правилами, які значно складніші за те, що можна побачити на власні очі. Потім цілу вічність ми виготовляли цеп. Я робив форми так швидко, як міг. А камінчик так швидко, як дозволяло затвердіння ксеноніту, відливав ланки. Цеп, цеп, цеп. Якщо я ніколи більше в житті не бачитиму цеп, то це станеться досить швидко. Десять кілометрів ланцюга, кожна ланка якого завдовжки п'ять сантиметрів. Це двісті тисяч ланок. Кожна з'єднана рукою а чи клишнею. Два тижні по вісім годин на день ми не займалися нічим іншим, як з'єднували ланки. Коли стуляв повіки, я все одно бачив цеп. Це б мені щоночі. Одного разу на вечерю було спагеті, і замість тіста я бачив білі, гладенькі ланки. Але ми змогли. Як тільки закінчили виготовлення, то почали збирати паралельно. Кожен робив 10-метрові відрізки, які потім з'єднувало у 20-метрові і так далі. Так ми працювали ефективніше. Найцікавіше було десь їх складати. 10 кілометрів – це багатько ланцюгу. Лаба перетворилася на склад, але навіть вона не була досить місткою. Камінчик, найталановитіший з відомих мені інженерів, виготовив чималі шпулі, які ледь протискувалися через шлюз. Під час численних виходів назовні я кріпив їх до обшивки. Потім накручував на них 500-метрові шматки. Але природно, щоб вийти у космос, я мав зупинити обертання, тож на ті моменти ми перебували у невагомості. Збирали ланцюги при нульовій гравітації колись. Це не розвага. Я мав з'єднати їх усіх, працюючи в скафандрі. На щастя, я мав пристрій під назвою BMI. НАСА не планувало його використовувати для виробництва ланцюгів, але саме так я його і використовував. Наразі ми з Камінчиком літали в Стерновій. Він у своїй кулі, я у кріслі пілота. Статус зонду? Ріданець перевірив показники. Пристрій функціонувати! Він гарно попрацював над створенням зонду збирача зразків. Як мінімум, я так вважав. Інженерія не є моєю сильною стороною. Збирач був сталевою сферою діаметром 20 сантиметрів. Зверху вона мала гарне надійне кільце, яким приєднувалося до ланцюга. По екватору сферу було перфоровано маленькими дірочками. Вони вели до пустотілої внутрішньої камери. Там малися сенсори тиску і декілька приводів. Коли зон опиниться на певній висоті, сенсор це зрозуміє і подасть сигнал на герметизацію сфери. Це просто обертання внутрішньої оболонки на кілька градусів, аби змістити отвори відносно зовнішньої сфери. Це зміщення в купі з правильно розміщеними прокладками загерметизує місцеву атмосферу в камері. А ще він додав термометр і нагрівач. Як тільки збирач закриється, обігрівач підтримуватиме в кулі ту температуру, на якій вона зачинилася. Направду прості речі, але б я так і не придумав. Життя може бути досить перебірливе щодо температурних меж. Ще лишався маленький радіопередавач, який транслював дивний аналоговий сигнал, який я не мав змоги зрозуміти або декодувати наявною апаратурою. Скоріше за все, це якась дуже типова еріданська модуляція для передачі даних. Та головним було те, що він мав приймач для декодування. Ось так просто, з мінімальними ускладненнями, Камінчик зібрав систему життєзабезпечення для адріанських форм життя, яка не мала попередньо запрограмованих характеристик. Вона просто підтримувала статус-кво. Він насправді геній. Я міркував собі, чи усі еріданці такі, чи він особливий. Думаю, ми готові, мовив я. Голосу бракувало впевненості. Так, його голос теж дрижав. Я прив'язався до крісла. Камінчик у своїй бульбі трьома руками тримався за поручні. Вивів панель керування орієнтацією. І як тільки корабель повернувся з задньої частини до напряму руху і паралельно до поверхні, центрифугу було зупинено. Тепер ми літали дюзами вперед на швидкості 12 кілометрів за секунду. А треба, щоб був майже нуль. Орієнтація годяща, сказав я. Дай тягу». Так, озвався камінчик. Він уважно дивився на свій екран, який завдяки встановленим раніше камерам демонстрував йому текстурну версію мого власного екрану. «Поїхали!» Я запустив спіндвигуни. За секунду ми набрали півтора джи з нуля. Мене втиснуло в крісло, а камінчик задля стабілізації ухопився за поруччя четвертою рукою. Так, як корабель уповільнювався, наша швидкість більше не могла тримати нас на орбіті. Швидкий погляд на панель радар підтвердив, що ми втрачаємо висоту. Я підлаштував висоту так, щоб відносно горизонту ніс ледь-ледь піднявся. На долю градуса. Навіть такий малий підйом виявився значним. Згідно радару ми швидко набрали висоту. Я швидко прибрав підйом. Це неакуратний, непростий жахливий варіант польотів на космічному кораблі, але це все, що я мав. Не було жодної можливості передчасно розрахувати маневри. Забагато змінних і пунктів, де можна налажати з розрахунками, тож все одно довелося б майже миттєво перейти на ручне керування. Після ще пара додаткових корекцій я вловив методику. Хвилина за хвилиною, разом з тим, як корабель уповільнювався відносно планети, поволеньки зростав і кут. «Ти казати, коли випускати дрон!» – озвався ріданець. Його клешня висіла над кнопкою, що вивільнить пулі і дозволить цепові вільно падати. В те, що вона не заплутається, лишалося тільки вірити. «Ще ні!» Екран висотоміру показав, що ми на 9 градусів відносно горизонту. Треба досягти 60 Щось справа потрапило в полудзору. Це була картина з зовнішньої камери. Планета під нами сяяла. Ні, не ціла планета, лише шматочок позаду нас. Це так гази реагують на інфрачервоний вихлоп наших двигунів. Гейл Мері вкачує в атмосферу у сотні тисяч разів більше енергії, аніж та у кита. Інфрачервоне випромінювання гріє атмосферу дуже сильно, в прямому сенсі слова до червоного. Чим гостріше робився кут, тим яскравіше сяїло. Уражена ділянка росла. Я розумів, що вона буде чималою, але ж не настільки. Ми лишали у повітрі червону смугу, знищуючи все на своєму шляху. Можливо, вуглецю розпадався на звичайний вуглець і кисень. Кисень міг навіть двоатомну сполуку не утворювати. Так багато було тепла. «Двигуни сильно нагрівають повітря Адріана», – сказав я. «Як ти знати питання?» «Іноді я можу бачити тепло». «Що питання? Чому ти не казати мені це питання?» «Це має відношення до зору». Немає часу пояснювати. Просто повір мені, ми дуже сильно гріємо атмосферу. Небезпека питання? Я не знаю. Відповідь не подобатися. Ми все вище і вище задирали прову. Сяєво позаду нас розгоралося все сильніше. Нарешті ми досягли потрібного кута. Кут досягнуто, сказав я. Радий випускати питання. Чекай. Швидкість. Я перевірив консоль навігації. 127,5 метрів на секунду. Якраз стільки, скільки я розрахував. «Гарантійний цей во працює!» Я відчув, як тяга Адріана притискає мене до крісла. Саме одну з цих речей мені часто доводилося пояснювати моїм учням. Коли ви на орбіті, то гравітація не просто зникає. Фактично, гравітація на орбіті досить схожа з гравітацією, яку ви відчуваєте на поверхні. Джерелом невагомості, яку відчувають астронавти на орбіті, є постійне падіння. Але кривизна Землі постійно відсуває поверхню з тією самою швидкістю, з якою ви падаєте. Тож ви просто падаєте вічно. Гейлмері більше не падала. Двигуни тримали нас в небі, а нахил дозволяв сунути вперед зі швидкістю 127 метрів на секунду десь 285 миль за годину. Як для автівки швидко, але дуже повільно, як для космічного корабля. Атмосфера позаду нас була настільки яскравою, що задня камера вимкнулася, щоб захистити цифровий перетворювач. З власної ініціативи на головному екрані з'явилася панель. «Життєзабезпечення. Висока зовнішня температура», – попередила вона. «Повітря розпеклося», – передав я. «Корабель розпікся». «Корабель не торкатися повітря», – відповів Камінчик. «Чому корабель гарячий?» – питання. «Він відбиває до нас наше ж іче промені. Довкола тепер настільки гарячі, що гази випускають своє іче. Ми варимося». «Твій корабель охолоджуватися астрофагами?» – питання. «Так, астрофаги охолоджують, мій корабель». На всякий випадок, астрофагопроводи тягнулися вздовж обшивки. Ну, не на той випадок, коли вгатити в атмосферу планети стільки іче світла, що в результаті поплавиться сталюка. Але загалом для ситуації, коли накопичується тепло. В основному корабель нагрівається від сонця чи та у кита, а теплу немає куди подітися. Астрофаги, поглинати тепло. Ми в безпеці. Згода, ми в безпеці. І ми готові. Випускай зонд. Випустити зонд. Він ляснув клашнею по кнопці «Скид» я почув скригіти клацання шпуль, які сходять з обшивки одна за одною і падають в бік планети під нами. Загалом два десятки шпуль, кожна з яких сходить і розмотується по черзі. Ми маємо прикласти всі зусилля, щоб вона не заплуталася. «Шпуля шість, зійти!» – доповів Еріданець. Панель життєзабезпечення знову блинула попередженням. Я знову його прибрав. Астрофаги живуть на зірках, я впевнений, що дрібці відбитого іче світла вони дадуть раду. «Шпуля дванадцять, зійти!» – доповів камінчик. «Сигнал зонду нормальний. Зонд виявив повітря». «Добре, добре, добре», – погодився той. «Шпуля 18 зійти. Густина повітря наростати». З вимкнутими зовнішніми камерами я не міг бачити, що відбувається. Але дані камінчика співпадали з планом. Прямо зараз ланцюг розкручується. Наші двигуни під кутом тримають нас в небі, а от цеп від відпадіння не утримає нічого. «Шпуля 20 зійти». Всі ж пулі випущено, устина атмосфери майже досягти рівня розмноження астрофагів. Я не дихаючи, дивився на камінчика. Зонд щойно зачинитися. Кришка герметична, нагрів вмикатися, вдача, вдача, вдача. Вдалося. закричав і я собі. Спрацювало. Воно спрацювало. Ми маємо зразок повітря Адріану з зони розмноження астрофагів. Якщо десь і є хижаки, то тільки там, так? Я сподіваюся, що так. Переходимо до другої фази, зітхнув я. Це буде не так весело. Відстімнувся від крісла і виліз геть. В півтора рази більше заземне тяжіння Адріана нагнуло мене під кутом 30 градусів. Вся кімната нахилилася, тому що насправді вона була під нагилом. На мене діє не тяга двигунів, а гравітація. 1,4G насправді не настільки погано. Все зробилося трохи важчим, але не без причини. Я вліз в баклан, це було непросто, якщо чесно. Я маю вийти назовні і працювати там при тяжінні. Не варто й згадувати про те, що жодна з частин ПКА, скафандру чи моїх тренувань і близько не були розраховані на такі умови. Кому б в голову прийшла думка, що я гаруватиму довкола судна при повному тяжінні? Фактично, при вищому повне, Та незважаючи на більше тяжіння, повітря там не було. гірше з усіх світів. Але інших варіантів не було. Треба забрати зразок. Наразі зонд висить у повітрі на ланцюгу довжиною 10 кілометрів. Підняти його на корабель непросто. Коли ми це все планували, то спершу я хотів відлетіти з планети, і коли ми будемо в невагомості, забрати зонд. Та проблема в тому, що обійти випарування пристрою не вийде. Будь-який маршрут, який розглядався для виходу з тяжіння Адріану, чи хоча б підйом на стабільну орбіту, означав використання спін двигунів. Вони ж товхатимуть корабель знизу, що призведе до опускання ланцюга і пристрою для відбору прямо у інфрачервоний вихлоп. В результаті цього пристрій, все, що у ньому та цеп, перетворяться на окремі дуже гарячі атоми. Наступна думка, що мене осяяла, полягала у виготовленні великої шпулі, на яку можна буде намотати ланцюг. Та Камінчик повідомив, що йому ніколи не вдасться створити достатньо велику і міцну шпулю, яка витримує усі 10 кілометрів. Варіант ріданця був достатньо оригінальним. Пристрій мав сам піднятися по ланцюгу, коли заповниться. Проте після ряду експериментів ідею було відкинуто. За його словами, ризик не був того вартий. Отже, ми прийняли ось такий план. Я беру спеціальну лебідку, що її розробив, і виготовив чужопланетянин і чіпляю її на пояс з інструментами. Уважним будь, побажав еріданець. Ти товариш тепер. Дякую. Ти теж тепер товариш. Дяк. Я пройшов шлюзування і виглянув назовні. Враження було дивним. Космос чорний, піді мною розкішна планета, все має вигляд як з орбіти, але з гравітацією. Червоне світіння від планети проглядало по краям корми судна. Я не під кайфом просто зарієнтував корабель так, щоб він закривав мене від смертоносної спеки, яка відбуватиметься від атмосфери. Люк шлюзу піднявся. Я маю витягнути себе і сотні фунтів обладнання через нього, і маю це зробити при одному цілому чотири джі. Для цього знадобилося повних п'ять хвилин. Я борчу. Я вимовляю купу насправді непоганих слів, але мені вдається. Скоро я стою на верхівці мого корабля. Один невеликий крок і я получу до смерті. Довго чекати не доведеться. Як тільки потраплю нижче корми, все, глина. Зачепив фал до поручнів біля ніг. Чи врятує мене фал, призначений для нульової гравітації? Це ж не мотузка для скалалазання. Вона на це не розрахована. Та думаю, краще аж нічого. Посунув по обшивці до точки приєднання ланцюга. Це був чималий блок ксеноніту, що його виготовив колега Зарідану. Він з великою масою подробиць пояснив, як саме прикріпив його до корпусу. Судячи з усього, з роботою він справився ідеально. Ланцюг все ще лишався прикріпленим. Діставшись блоку, я став навкарачки. З скафандром гравітація – це зло. Ні на грам нічого не працює, як треба. Приєднав, можливо, даремний фал до найближчого поруччя і узяв з поясу лебідку. Це б звисав під кутом 30 градусів і зникав в планеті піді мною. Він був такий довгий, що робився непомітним десь за кілометр, чи щось таке. Але, зі слів Камінчика, він мав повні десять кілометрів і ніс на кінці пристрій для збору зразків, щерт заповнений потенційним порятунком двох населених планет. Вставив лебідку між цепом і якорним блоком. Цеп не поверхнувся ні на міліметр. Таке мало бути. М'язи людини не можуть зсунути з місця щось настільки важке. Прикріпив лебідку до того блоку. Корпус її був з ксеноніту, тож міцність з'єднання ксеноніта з ксенонітом має бути достатньою для того, що буде далі. Кілька разів стукнув по пристрою, аби впевнитись, що вона стала як треба. Вона стала так, як треба. Потім натиснув кнопку активації. З центру пристрою вискочила шестерня і зачепила одним зубом середину ланки цепу. Шестерня провернулася і затягнула ланку всередину механізму. Всередині ланка провернулася на 180 градусів і, сковзнувши крізь, наступну, роз'єдналася. Під час виготовлення ланцюга були використані ланки з проміжками, що дозволило з'єднувати їх без стуляння кожної. Берегідність того, що випадковий рух роз'єднає ланки, була дуже невеликою. Та лебідка якраз і була розроблена саме для цього. Як тільки ланка роз'єднувалася, то її викидала з боку і процес повторювався вже з наступною. «Лебідка працює!» – промовив я у мікрофон. Радий. Почулося від оріданця. Це просто, елегантно і вирішувало усі проблеми. Глибідка була досить потужною, аби тягнути ланцюг. Вона роз'єднувала ланки і дозволяла їм падати на планету. Якби поряд з тим, який ми піднімали, метлявся довгий вільний шмат ланцюгу, то це було б катастрофою. Уявіть собі, заплутані дроти від навушників і помножте їх на 10 кілометрів. Ні, кожна ланка падала в забуття, а ланцюг, що піднімався, лишався неушкодженим. Збільш швидкість, коли дійде до 216 ланки. Добре. Я поняття зеленого не мав, скільки ланок вже пройдено, але воно чудово собі крутилося. Десь дві ланки за секунду. Безпечний повільний початок. Дві хвилини я спостерігав, здається, все нічогенько. Все путем. Як мінімум 216 ланок ми пройшли. Збільшуй швидкість. Дві ланки за секунду може здатися непоганою швидкістю, але щоб підняти увесь ланцюг, знадобиться годин за 30. І мені так довго не хочеться тут стояти, і вже точно корабель не має знаходитися так довго у ризикованому стані постійного прискорення. Перевів Важель управління вперед. Лебідка прискорилась. Все наче йшло так, як треба, тож Важель переведено у крайнє положення. Тепер ланки вилітали з Лебідки швидше, ніж я міг порахувати, а ланцюг подавався у швидкому темпі. Лебідка на максимальній швидкості, все в порядку. Радий. Моя рука лежала на Важелі швидкості, а погляд на ланцюгові. Якщо пристрій для зразків дійде до лебідки, все пропало. Контейнер буде розрізано навпіл, зразки загинуть, а нам доведеться робити новий цеп. Я не бажаю цього повторювати. Боже святий, я вимовити не можу, як мені цього не хочеться. Я зиркнув в долину ще пильніше. Реальною проблемою стала нюдьга. Поки увесь ланцюг буде витягнута, пройде якийсь час. Так, я маю бути готовий прийняти контейнер. Радіосигнал пристрою для збирання сильний, почулося Камінчикове. Піднімається ближче, будь готовий. «Я готовий. Будь дуже готовий. Я дуже готовий. Будь спокійний. Я спокійний. Ти будь спокійним. Ні, ти будь спокійним. Чекай! Я бачу контейнер!» Від планети до мене наближався пристрій для зразків з контейнером. Важила я уповільнив цеп. Пристрій сунув все повільніше і повільніше, аж поки почав ковзати по шестерні повеленьки. Всі, окрім декількох ланцюгів, зникли геть, а контейнер нарешті у зоні досяжності. Я зупинив лебідку. Аби не ризикувати чималою сферою, я охопив залишки ланцюга і відчепив його від лебідки. Тепер у мене і куля, і цеп. З усієї сили тягну за цеп і чіпляю його на пояс. Я все ще не можу відпустити руки. Жодного шансу. Статус питання. Прилад у мене. Повертаюся. Диво. Радий, радий, радий. Нарадій, поки я не буду всередині. Розуміти. Зробив два кроки, і корабель здригнувся. Я впав на обшивку і ухопився за два поручні. Що це було? «Я не знати. корабель ворухнутися Раптово!» Гейл Мері знову задрижав. «Цього разу дрижання було рівномірним. Ми прискорюємося не в той бік. Іти всередину швидко, швидко, швидко!» Перед моїми очима піднімався горизонт. Корабель більше не тримав потрібний кут. Він нахилявся вперед. Такого взагалі не мало статися. Я дерся по поручням. Вже не було часу щоразу перечіплювати фал. Можна було лише сподіватися, що я не впаду. Ще один раптовий скок і обшивка під ногами посунула вбік. Упав на спину, але мертвою хваткою втримав ланцюг. Що відбувається? Нема коли розмірковувати, треба залізти всередину, поки корабель не перевернувся і не вбив мене. Вчепився у поручні з усієї сили і поповз до шлюзу. Дякувати Богу, люк все ще дивився вгору. Притис контейнер до грудей і впав всередину. Мені повезло, що шолом баклана такий надійний. Я звівся на ноги так швидко, як дозволяв мішкувати скафандр. Потягнувся, взявся за зовнішній люк і з грюкутом зачинив його. Пройшов шлюзування і виліз зі скафандру так швидко, як міг. Зразки поки що побудуть у шлюзі. Треба зрозуміти, що за чортівня відбувається з судно. Наполовину заповз, наполовину закотився в стернову. Камінчик сидів у своєму пузиреві. Екрани ми гутіли багатьма кольорами, кричав він через шум. Ріданець водив своєю камерою по екранам, отримуючи інформацію зі свого структурованого екрану. Металічний скрип почувся звідкілясь знизу. Щось не хотіло скручуватися. Певно, це обшивка. Вліз в крісло. Не було коли прив'язуватися. Звідки чути звуки? Звідусіль. Але найголосніше з частини правого борту, там, де опочивальня. Стіна вгинатися всередину. Щось розриває корабель. Це певно, гравітація. Згоден. Але щось муляло мені в голові. Це судно було розраховане на прискорення. Воно чотири роки витримувало півтора джі. Воно ж витримає аналогічний вплив. Щось не збігалося. Камінчик ухопився декількома роками за поручні. «Зразки в нас! Треба відлітати!» «Так, давай забиратися звідси!» Увімкнув спін двигунам повний газ і нам наче дали копняка. Це точно був копняк. Судно стрибнуло вперед. Це був неграційний правильно виконаний рух. Це ніщо інше, як панічна втеча. Ефективним варіантом виходу з гравітаційного колодязі є маневр оберта. Я намагався тримати час більш-менш рівно відносно поверхні. Відлетіти з Адріана не пробував, лише виходив на стабільну орбіту, яка не вимагала використання двигунів для стабілізації. Мені потрібне прискорення, не відстань. Треба 10 хвилин тримати двигуни на повній тязі. Це розжене нас до 12 км на секунду, які потрібні для перебування на орбіті. Треба триматися лише трохи вище горизонту і прискорюватися. Тобто я так планував. Але цього не сталося. Наш корабель продовжував вникання по курсу і дрейф. Що відбувається? «Щось не так», – мовив я. «Він бореться зі мною». Камінчикові триматися було неважко. Він був куди міцніший за мене. «Двигуни пошкодити питання. Багато тепла з Адріону». «Може бути», – я глянув на консоль навігації. «Ми додаємо прискорення. Це вже щось». «Обшивка гнутися у великому просторі під опочивальнею», – проказав ріданець. «Що? Немає там простору?» О, він зі своєю ехолокацією міг чути усю Гейлмері, не лише жилі відсіки». Тож під великий простір під опочувальнею він має на увазі паливні баки. Йой! Вимкнути двигуни і питання. Ми йдемо дуже повільно, впадаємо в атмосферу. Розуміти, надія. Надія, так, надія. Направду, це все, що ми маємо. Надія на те, що корабель не зламає сам себе до того, як ми вийдемо на стабільну орбіту. Наступні декілька хвилин були найнапруженішими у моєму житті. І якщо вже говорити протягом минулих тижнів, кілька разів теж було непереливки. Обшивка продовжувала робити жахливі звуки, але ми не померли, тож вважаю, що вона ціла. Після того, як за відчуттям пройшло значно більше десяти хвилин, нашої швидкості вистачило, аби лишитися на орбіті. «Швидкість підходить! Зупиняти двигуни!» Я перевів повзуний спін двигунів на нуль. Дозволив голові відкинутися на підголовник з полегшенням. Тепер ми можемо без поспіху розібратися, що пішло не так. Немає потреби використовувати двигуни, щоб... «Чекайте!» Моя голова впала на підголівник. «Вона впала на підголівник!» Я підняв перед собою руки і розслабив їх. Вони впали вниз і вліво. «Е-е-е-е!» гравітація все ще присутня!» промовив Камінчик, озвучивши мої власні спостереження. Переглянув консоль штурмана. Швидкість наша була нормальною, ми на стабільній орбіті навколо Адріану. Направду, вона страшна, як атомна війна. Апогей на дві тисячі кілометрів далі від планети, аніж перегей. Але це орбіта, бодай її підняло та гепнуло. Глянув на вікно з знову. Всі три двигуни були на нулі. Взагалі ніякої тяги. Перегорнув до екрану діагностики, аби впевнитися, що кожен з 1009 дев'яти обертових трикутників, розподілених між трьома двигунами, зупинено. Так і є. Я знову впустив руку. Вона повторила той самий дивний рух вниз і вліво. Камінчик зробив такий самий рух однією зі своїх рук. Гравітація Адріана питання. Ні, ми на робіті, почухав я голову. З питання. Ні, їх вимкнено. Нульове прискорення. Знову впустив руку. Цього разу вона впала на бильця крісла. «Ой!» – струзнув я руку. Вона боліла по-справжньому. Заради експерименту я дозволив їй впасти знову. Цього разу вона впала швидше. Ось чому було боляче. Ріданець дістав з кулішниці інструменти і відпускав їх по одному. «Гравітація зростати!» «Але в цьому немає жодного сенсу!» «Двигуни працювати! Єдине пояснення!» «Не може бути! спін двигуни вимкнено! Немає чому нас прискорювати!» «Сила зростати!» – невгавав інопланетянин. «Так!» – погодився. Тепер стало важче дихати. Щоб на нас не діяло, воно явно було більшим за один чи два джі. Це вже виходить з-під контролю. З усієї сили потягнувся до екрану і почав гортати панелі. Штурманська, петровоскоп, зовнішній вигляд, життєзабезпечення. Всі здавалися повністю нормальними, аж поки я не досяг конструкції». Цій панелі я ніколи не приділяв багато уваги. Це був просто сірий абрис корабля. Але наразі вперше за весь політ там було на що подивитися. На стінці паливного баку на правому борту мала місце червона неправильної форми пляма. Це пробоїна? Може бути. Паливні баки знаходяться поза межами оболонки, в якій підтримується тиск повітря. В них може утворитися чимала діра, але до втрати атмосфери це не призведе. «У кораблі діра!» – сказав я поспіхом, намагаючись перемкнутися на зовнішні камери. Камінчик спостерігав за моїми екранами за допомогою своєї камери і текстурного екрану. Йому було норм, жодних проблем від тих сил, що діяла на нас. Повернув камеру, аби побачити пошкоджену обшивку. І ось воно. Чимала пробоїна по правому борту. Метрів двадцять довжиною і в половину вуща. По краям отвору я зрозумів усе. Обшивка розплавилася. Це був зворотній потік з адріанової атмосфери. Не вибух у прямому сенсі, але чисте, незатінене інфрачервоне світло, відбите від повітря. Корабель намагався мене попередити про перегрів обшивки. Мені варто було дослухатися. Я вважав, що обшивка не може розплавитися, вона ж охолоджується астрофагами, але так, могла плавитися. Астрофаги є ідеальними поглиначами тепла, та щоб тепло було ними поглинуто, йому треба пройти крізь метал. Якщо точку плавлення буде досягнути швидше, аніж тепло дістанеться астрофагів, мікроорганізми з ним нічого не вдіють. Підтверджую, пробита обшивка, паливний бак по правому борту. Звідки прискорення питання? І тепер все склалося докупи. Лайно. У нас же астрофаги за паливо. Вони тепер у відкритому космосі. Це означає, що вони бачать Адріан. Моє паливо мігрує на планету для розмноження. Погано, погано, погано. Ось звідки тяга. Трильйони і трильйони маленьких збуджених астрофагів, готових до розмноження. І тут раптом всі вони побачили Адріан. Не просто джерело двого вуглецю, глицю, але свою пробатьківщину. Планету, на якій вони розвивалися, яку тепер шукали. З кожним шаром мікроорганізмів, які вилітали через отвір в бік планети, нижній шар їх опинявся під випроміненням. Корабель почало відштовхувати інфрачервоною тягою від відбуваючих одноклітинних. На щастя, нижні шари їх поглинали енергією, та разом з енергією вони поглинали і рушійну силу. Від ідеальної системи це було дуже далеко. Це був хаотичний уривчастий вибух. Наразі у будь-який момент воно може перетворитись на значно масивніший та менш направлений викид інфрачервоного випромінювання, і ми випараємось. Треба давати раду. Я можу скинути паливний бак. Я бачив таку кнопку в перший день у стернові. Де ж на біса вона є? Аби підняти руку до екрану, знадобилися усі сили, але мені вдалося вивести панель астрофаїв. Вона являла собою схему судна, на якій паливні баки були розбиті на дев'ять прямокутників. маю часу співвідносити прямокутники з пошкодженою обшивкою. Застогнав, з силою посунув руку вперед і натиснув там, де вважав за правильне. «Викидаю геть пламаний паливний відсік!» – проговорив я через стиснуті зуби. «Так, так, так!» – підтримав мене і ріданець. На екрані паливні контейнери висвітилось «Астрофаги – 112,0,79 кілограма». Біля напису свитилася іконка скинути. Я вдарив по ній. Виліз діалог підтвердження, я підтвердив. Раптовий копняк прискорення кинув мене на бік. Навіть камінчик не втримався. Він добряче гупнув об стіну своєї бульбашки, проте швиденько випростався і ухопився за поручні усіма п'ятьма руками. Обшивка застогнала сильніше, ніж будь-коли. Прискорення не зупинялося, і очі мені туманилося все швидше. Крісло пілота почало гнутися. Мене майже вирубало, тож, певно, перевантаження сягало 6 g чи більше. «Прискорення продовжується!» – вібрував Камінчик. Відповісти я не міг. Я взагалі не міг вичавити з себе ані звука. Паливний контейнер, що його було скинуто, знаходився у пошкодженій зоні. Певно, там не один він пошкодився. Немаю часу на тонкощі. За кілька секунд сили будуть такі потужні, що я взагалі не зможу дотягнутися до екрану. Якщо там ще один протікає, то, скоріш за все, він поряд із тим, який я щойно скинув. Але там їх два поряд. Вибрав якийсь один. «П'ятдесят на п'ятдесят з богатирським зусиллям натиснув на іконку скиду і підтвердив. Удар струснув корабель і мене швиргонуло, немов ляльку мотанку. Периферійним і так вже мутним зором я помітив, як камінчика кидало об стіни, лишаючи в місцях зіткнення з кулею сріблясті патьоки. Якби там не було, але сила стала ще потужнішою. Але чекайте, тепер вже в іншому напрямі. Замість того, аби бути втиснутим в крісло, тепер мене тягнуло з нього, тіло врізалося в ремені. Раптом на екрані вилізла панель центрифуга і замиготіло повідомленням. Попередження про надмірну центробіжну силу. <звук> тобто я хотів сказати «Боже», але більше не міг дихати. Все це паливо вибухнуло у космос. І не тихо мирно вздовж усі корабля. Бахнуло під кутом, закрутивши нас, а вибух паливних контейнерів ще погіршив ситуацію. Що ж, як мінімум я зупинив протікання палива. Нових векторів тяги не було. Тепер треба лише розібратися з обертанням. Я вирішив вдихнути. Центробіжна сила була меншою за неконтрольовані сили прискорення, але все ще лишалося величезною. Та стопи мені тепер витягувало руки до екрану, а не від нього. Якщо мені вдасться оживити спін двигуни, можливо, вийде відмінити? Крісло нарешті не витримало. Я почув тріск, і вилізли точки кріплення. Я влетів в екран прив'язаним до металевого сидіння, яке наддало мені ззаду. При нормальному тяжінні крісло важило небагато – кілограм двадцять. Але з такою синдробіжною силою це, немов бетонним блоком ззаду привалило. Я не міг дихати. Отак воно і буде. Вага крісла була такою великою, що не міг надути легені. В голові паморочилося. Механічна задуха, ось як воно називається. Так само удави вбивають свої жертви. Що за дивні думки, я думаю, наостанок. «Пробач, земле», – думав я. «Оце воно. Значно краща – остання думка». Легені, сповнені двооксидом вуглецю, панікували. Проте викид адреналіну не дав мені достатньо сил для звільнення. Він просто тримав мене у свідомості, аби я відчув смерть в усіх деталях. Дякую вам надниркові залози. З того не конструкції корабля зникли. Певно, зламалося все, що могло зламатися, і все інше вже могло витримати перевантаження. В очах проступили сльози. Очі свербіли. Чому? Я плачу? Я особисто винен в занепаді всього мого виду, і вони всі помруть через це. Це пристойна причина для сліз. Але емоцій тут ні до чого, це біль. Ніс теж болить. І не через фізичний тиск чи щось таке. Щось пече мені всередині носових проходів. Щось, можливо, розбилося в лабораторії, щось відчайдушно-хімічне. То й добре, що я не можу дихати, бо запах мені, певно, б не сподобався. А потім раптом ні звідки я зміг дихати. Не знаю чому, але як глибоко вдихнув і захрипів свіже набутою свободою. Та миттєво захлинувся жахливим кашлем. Аміак. Усюди аміак. Непереборний аміак. Легені скрутила з очей, знову потекло. З'явився новий запах. Вогонь. Я перевернувся, аби помітити, що наді мною новий скамінчик. Без свого відсіку. Він у стерновій. Він прикусив мої паски і відтягнув крісло на бік. Ріданець хитаючись стояв біля мене. Я відчував тепло, яке випромінювалося його тілом буквально в дюймі. З щіли охолодження у верхній частині панциру струменів дим. Куліни йому підігнулися, і камінчик впав на екран біля мене зруйнувавши його. Деталь з рідкими кристалами вимкнулася, а рамка почала плавитися. З тунелю в лабораторію і далі розповзався дим. «Камінчику, що ти не робив?» Цей пришелопкуватий виродок, певно, скористався великим шлюзом у почувальні. Він приперся на мою половину, аби врятувати мене, і через це помре. Він задрижав і склав ноги під себе. «Врятувати землю! Врятувати рід!» Проджерготів інопланетянини впав на підлогу. «Камінчику!» Я бездумно охопив його за панцир як в піч руки засунув, відсахнувся назад. «Камінчику – ні!» Але той лежав нерухомо.